Юлія глибоко замислилась, а майстер, згорнувши руки на грудях, глянув угору на таємничу скляну кулю. Серце його сповнилось тугою і якимось дивовижним перечуттям. Тебе я повинен спитати, мовив він, з тобою повинен порадитися, з тобою, прекрасна, солодка. Таємниця мого життя. О, ж, хай я почую твій голос. Ти ж, бо знаєш, я ніколи не був звичайною, буденною людиною, хоч багато хто вважав мене таким. Бо в мені горіла вся любов, яка лише є на світі, сам світовий дух. І в моєму серці жевріла іскра, яку подих твоєї істоти роздмухав у яскраве, радісне полум'я. Не думай, К'яро, що це серце, постарівши, охололо і вже не здатне битися так швидко, як тоді, коли я вирвав тебе з рук жорстокого Северіно. Не думай, що я тепер менше вартий тебе, ніж був тоді, як ти сама мене знайшла. Хай тільки до мене долине твій голос, я швидко, як юнак, побіжу на його звук і бігтиму доти аж доки знайду тебе, і ми знов житимемо разом, і в чарівній спілці віддаватимем свій час вищій магії, до якої хоч не хоч прилучаються всі люди, навіть найзвичайніші, зовсім не вірячи в неї. А якщо ти вже не ходиш у тілесній оболонці на цій землі, то хай твій голос озветься до мене з царства духів, я буду й тим задоволений І стану, може, ще вправнішим, Ніж був усе своє життя. Але ні-ні, як звучали ті слова, Що ними ти втішила мене. Не поборе того смерть, Хто в душі любов лиліє, Вранці має в вщердь, Ще надвечір зазоріє. «Майстре!» – вигукнула Юлія, підвівшися з крісла і з глибоким подивом прислухаючись до слів старого. «Майстре, з ким ви розмовляєте? Що ви хочете робити? Ви назвали ім'я Северіно? Господи милосердний, адже княжич, отямившись від свого переляку, називав цим ім'ям вас самих? Яка страхітлива таємниця схована тут!» Коли старий почув ці Юліїні слова, його піднесений настрій, де й дівся. І чого з ним давно вже не бувало, на обличчі в нього з'явилася та чудна, майже блазенська посмішка, що дивно суперечила його добрій, щиросердій натурі і всій його постаті надавала якогось моторошно-карикатурного вигляду.